«Щось не виходить. Зовсім не та реакція, якої він сподівався. Нічого не приховуєш, усе їм викладаєш відверто, а враження таке, ніби не цього вони від тебе ждуть. Там, де поет потрапляв у смішну ситуацію і, власне, мав би бути комічний ефект, люди стоять незворушні». А той родий пірат з бакенбардами Навіть не З лютим виразом закушує люльку в зубах Ні, ділитись, спогадами річ ризикована Мабуть, своєю відвертою розповіддю Тимому волі порушив уже усталений образ поета За дрібницями не розглядів у ньому щось істотніше Оте, чим живе він у їхній уяві у їхній строгій, мучезній любові. Як так закінчив Іван Оскарович свій виступ, одержав знахідьма відпущену йому порцію оплесків, оплесків чемності, а відійшовши від мікрофона, збагнув з прикрою ясністю. Слово було невдалим. Намагався з усиллям волі повернути собі душевну рівновагу, але це йому не вдавалось. Ох, і встряв. І навіть причину невдачі не міг собі пояснити. На чому ж спіткнувся? Можливо, аж надто випирала наперед твоя власна персона? Оте твоє полярне всемогуття? Бо ж про яке всемогуття може йти мова, коли над безлічю твоїх ділових і загалом потрібних звітів про експедицію Уже нині вивищується полярна поема Височить як найтривкіший і найдовговічніший з вашого походу звіт для нащадків Замість твоїх давніх, усталених критерій життя висуває свої несподівані Твоє ж зверхнє іронізування над поетом і зовсім було недоречним. А для декотрих тут присутніх, здається, навіть і образливим. Дивно. Ти, який не раз виходив переможцем з найскрутніших службових баталій, тут ось не зміг вчасно зорієнтуватись, такого дав маху. Уже й не рад був, що згодився приїхати сюди. Хоча, як же було й відмовитись, коли запрошував, по суті, увесь край. Усі оці розкидані по узмор'ю та островах Рибальське селище. І розповідь твоя, зрештою, спиралась на факти. Всі вони мали місце. Нічого ти не вигадав від себе. То чи ж винен ти? що не збігаються вони з чиїмись уявленнями та фантазіями, з людською одвічною слабкістю, витворювати собі ідеал чи принаймні об'єкт для захоплення. Був потім обід у кафе з саморобним пивом ячмінним. Зачерпую цей екзотичний напій грубими дерев'яними корцями, Треба неодмінно такими корцями. Це давній рибальський звичай, що походить з середніх чи ще й з давніших віків. Виступала тут же художня самодіяльність. Пісень співали здебільшого жартівливих, що їх залишив своєму краєві поет. Мав він, виявляється, вдачу веселу, бешкетну. І як він багато встиг, і яким потрібним, Виявилось для людей оте його, мов би, недоладне, мов би, несерйозне життя. Що найдивніше, Іван Оскарович поміщав, що і його, як і тих дітлахів, особа поетова тут чимось приворожує, захопила і не випускає свого силового поля. Внутрішній голос підказував – Є тобі, чоловіче, за чим пошкодувати? Може, з рідкісним другом розминувся, з тим, чию втрату вже нічим не зможеш компенсувати.